Ну, його зразу ж і перебили. Застава, питають, є? Є, каже Михайло, а як же ж? І дістає якісь монети, 18 те сторіччя, дві штуки. Я посміхнувся. Директор певна річ здивувався, нічого собі застава. Слухайте, каже, а ще щось у вас є? Ну, Михайло тоді з таким, знаєш, гордим виглядом дістає атестат Києво-Могилянської академії, виданий у 1704 році. Вуйка покрутив головою. Чоловік прийшов просити позику на 150 мільйонів. Справді хвора людина, буркнув я. Прізвище. Сербін. Вуйка сплюнув. Михайло Сербін. Щирий український патріот. Рідний край, замислено сказав я. То ж з фінансами у нього скрута. Ну, Вуйка сорвнув з чашечки. Не така вже й скрута. Принаймні зараз не скрута. Це я знаю точно. У нього так, такі спонсори. І якийсь з удавною байдужістю поцікавився. Там ця фірма, як же ж на нейну, буйко наморщив лоба, пригадуючи. А склепій? О. Дебела фірма, між іншим. Всередині мене похололо». Слава Богу, подумав я нарешті. Так так, здобувся на слово, а скій. Ти диви. О тупий, а про таку не чув. І хто ж там директор? «Трифонов!» – охоче дукнувся Вуйко. «Непоганий чоловік, як на мене!» – дав Михайлові багатсько грошей. «Якби кому розумнішим, а так, на чому вони латаються?» – перебив я його. «Ліки якісь?» – снизав плечі Мавуйко. «Щось пов'язане з медициною?» «З медициною?» – промімерв я, напружно міркуючи. «Хай там що! А цей день почався напрочуд вдало. Фірма Асклепій у старому місті, патріот Михайло зі своїм сумнівом МП, біблія з минулого сторіччя, все сходилося. Хоча, як добре подумати, то справа ця ставала дедалі більш незрозумілою і заплутаною. Чому за цією книгою так затято палюють?» Кому, власне, вона потрібна? І хто заплатив Макамурі, аби той зарізав Леуса? нащо було б і мами тобі бідолашнього Леуса різати. Отже ж собача робота. Гасай, вислупивши язика, та вишукуй, кому все це вигідно, і чиї інтереси тут замішані. «Вуйку», – сказав я в голос, «ти давно заробляв?» «У вухо?» – насторожився той. Я засміявся. «Ні, старий», – сказав я поблажливо. «Просто треба зробити мені одну послугу. Зробиш?» Хоч сто порцій з готовністю вирік вуйка, він полюбляв фігуральні вислови. Михайло цікавився одним раритетом. Біблія, 18-те сторіччя. Я описав йому, як виглядає книга. Дізнайся, чому вона його цікавить, і чи здобув він її. Плачу 10 баксів. «А не бре?» – витріщився на мене Вуйко. Я поклав руку на серце. «Старий!» – сказав я, дивлячись йому просто в вічі. «Хіба я, коли обманював тебе?» «Не пізніше, як після дванадцяти зателефонуєш мені?» Я подумав, у кафе «Золотий лев» Гадиться? «Згода», – відказав вуйко. Тоді схопив мене за рукав і гаряче зашепотів. «Як тобі треба інформація про Михайла, то я можу таке розповісти?» «От слухай, він козьол ходить по базарах і продає підробки під старовинні монети. Поняв?» Я вивільнив руку. «Про це потім», – сказав я коротко, «потім». «Чекатиму твого дзвінка». «О дванадцятій, чув?» З кав'ярні вийшов Охрім. Він став на схицях і з невдоволеним виглядом почав роззиратися. «Слушай», – сказав він, заглядівши мене, – «я должен іти. «Да, собственно, уже не о говорить. Деньги». Я дістав з кишені декілька папірців. «Ти, здається, іще з ким зговорив за цю книгу. Чи мені здалося?» Охрім взяв гроші і став їх лічити. «Бізнесмен», – коротко сказав він, скінчивши цю важливу операцію. «Продаж антикваріату. Вишукують ікони, свічники, архівні документи. Зовуть Михайла, Прізвище? Не знаю». «Сербін. Понуро буркнув я. От так відбувається витік інформації. Просто і легко, не наче в кассі. МП – рідний край. Він, певно, здивувався, коли почув от тебе про цю книгу». «А ти откуда знаєш?» – вирячився на мене хрім. «От верблюда буркнув я». Тоді гостро глянув на Хріма. навіщо ти сказав, де я працюю? А хрім побілів, як стіна. Їй Богу, не казав. Очі його злодійкувато забігали. Щоб я та говорив кому небудь, старий, та за кого ти мене маєш, я сплюнув. Йолопе, сказав я, крізь зуби, підходячи й беручи його за барки, «Бевзю, через тебе зарізали чоловіка. Розумієш ти? Монета з брязкотом упала в телефон. Мурмур, -мур, поспитався я, протискаючи трубку до вуха. Мурмур -мур, це Оскар. Слухаю.